الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على رسول الله ابي سهل تمري ورسلي امبير والله كان للمسانيه فهم توحيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم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 di sekelian taraf Allahnya yang bertahan dan agama ini yang ini raja dan para rasul agama yang bertahan pada agama ini dengan jihad kepada Allah. Alhamdulillah. Kita telah menuju masuk ke dalam agama Bulan yang penuh rahmat. Bulan yang penuh keampunan. bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awalul rahmat, wa awsatul iman, wa akhiru wuq Itulah dunia yang awalnya itu penuh dengan rahmat, tetapi hanya penuh dengan ampunan dan akhirnya penuh dengan kemahuan ampunan Allah dari kepastian Allah Taala bagi-bagai berita dari berati berita Muslimin dan Muslimat yang masih di Allah Taala disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. نبدأ أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول لق من شهر رمضان صفّت الشياطين ومراد الجنة وغلّت أبواب النار فلم يفتح منها باب وقُطِعت أبواب الجنة فلم يُطلع منها باب وَيْنَامِ الْمُنَادِينِ يَبَاغِلْ يَا يَبَاغِلْ خَيْرِ أَقْبِلْ وَيَبَاغِيَ الْمُشَاءِ أَبْشِرْ وَلِلَّهِ اُتْقَائِمْ مِنَ الْنَامِ وَذَاكُلَّ لَيْلَةِ لك ببتاً قولت المغررة بي الله عاني بنبي صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السَّلَامُ بي صلى الله عليه Apabila datangnya awal bulan Ramadan Maka akan diikat segala syafat Dan juga segala jid Dikuncikan seluruh pintu-pintu terangka Dan tidak dibuka daripada itu walaupun satu pintu Dibukakan pintu-pintu daripada pintu surga Dan tidak dikunci daripadanya walaupun satu pintu dan menyeru bagi orang yang menyeru hai orang yang merasa dan kebaikan Maka ku dan Lalu dipermudahkan bagi masyarakat itu untuk berbuat kebaikan Dan bagi orang yang melakukan kejahatan Dikatakan berhentilah Dan bagi Allah Ta'ala dipermudahkan Di pemerdekah, di pemerdekahkan Ataupun di merdekahkan kepada Allah Ta'ala Dan berlaku dan demikian itu berlaku pada setiap tiap malam Sedangkan mudah dengan sekalian Bulan Ramadhan ialah bulan di mana kita dipermutaskan untuk melakukan kebaikan Bulan Ramadhan ialah bulan di mana kita Lindungkan hati, diberi bantuan Untuk kita melakukan kesahatan Kerana itu bila mana awal bulan Ramadhan Akan ditutup semua pintu-pintu merasa berjusaka, semua pintu-pintu berjusak selain dan juga syafaat untuk kita mudah melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah menunjukkan satu kelebihan dan rahmat bagi kita kerana sesungguhnya hal itu adalah menunjukkan satu hal yang berat untuk kita lakukan pada bulan-bulan yang lain pada bulan-bulan yang selain dari ramadhan. Dan aku sungguh bulan Ramadan ini adalah mencuri sekeluan bulan. Yang dalam itu terdapat lari terukabah. Yang dalam itu terdapat satu hari yang kebaikan itu lebih daripada seribu bulan. Dan Abu Surah Raja Allah Al-Azhu, Dari Nabi Muhammad SAW lagi, beliau berkata, Man israma Ramadana, wa khamamu iman wa k'tishaban. Wa kirlakumma taqadda wa min damih kemudian hormat kepada kadar iman dan ikhtisaba wa tula la taqaddama min dzikir daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hukumakal barang siapa yang berkuasa di negara dan memiliki kediri dengan kadar iman dan juga menuntut pahala daripada Allah Subhanahu maka akan diampunkan baginya itu segala dosa yang telah terdahulu dan berapa-apa yang memberikan malam Rasul Al-Qadar Yang pencacah dalam hati bersih itu terselit untuk mendapatkan kelebihan ataupun untuk mendapatkan kemuliaan Dengan sebab saat dan ibadah Rasul pada hari ataupun pada malam Rasul Al-Qadar Lalu dipercaya dan mengharapkan suratah Allah Rasulullah SAW menunggu dia Maka Allah Taala akan ampunkan bagian itu Rasulullah SAW yang telah kata, -Kata. Maka ini ada motokan kelebihan yang ada kepada kita, yang Allah berikan kepada kita kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita itu mencari keberkatan dan keberkatan di seluruh alam. Allah, Allah Taala berkata dalam Al-Quran yaa allaziina aamanu kutiba 'alaikumus siyaam kama tujiba 'alal ladzi yukhaddukum allakum taqut. Wa hayaa ra'adiman ditulislah ataupun telah di kepada kamu untuk berpuasa bagaimana orang-orang terdahulu daripada kamu itu berpuasa agar kamu mengetahui la'allakum tattaqun kita diberikan pahala ataupun diberikan kelebihan berpuasa dalam agama ini sebagaimana diberikan oleh Allah taala kepada umat-umat yang terdahulu semua puasa umat terdahulu tak se-ekstremu bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita ini ataupun Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan berpuasa sebulan terus dan kemudian pada itu dibenarkan ada atas secara harian, ataupun ada atas rosak yang Allah berikan di malam hari kita boleh makan minum dan juga boleh kita bergaul dengan isteri kita yang tidak dapat kaum kaum ataupun umat yang terdahulu. Tujuannya hanya satu la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik kita agar bertakwa. Tidak harus klaim kalau kita lihat para ulama memberikan definisi takwa ini dengan beberapa baik ataupun dengan berbagai-bagai makna. Takwa di sini ada setengah ulama merujuk kepada perkataan takut kepada Allah ataupun waqaa, memelihara diri. Wiqayah, memelihara diri daripada segala yang diharamkan oleh Allah taala. Banyak perkataan tentang ulama tentang takwa ini. Cuba bila kita ambil ataupun kita ingin melihat secara keseluruhan, bagaimana disebutkan oleh Syekh Nawab Bandhan dalam kitabnya Onus. Saya lupa bila, tapi mungkin pada istiadat di tahun limaan, dia ada menyebutkan. naqhu al-abad. Bila kita persoal kepada isti'dad, beliau menjawab. Ada menyebutkan tentang erti takwa itu mengikut para-para ulama salaf Ataupun para-para ulama yang terkemudian yang memberikan makna di atas huruf-huruf pada kalimah takwa itu. Ta, qaf, waw dan ya la syarah atau alif Yang kata para ulama bila disebutkan takwa mesti berhimpun sifat-sifat yang perlu ada dalam mencapai takwa. Jadi bila mana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, diperintahkan, diperkatakan kita itu untuk berpuasa, bagaimana umat terdahulu diperintahkan berpuasa untuk kita mendapatkan takwa. Maka untuk mencapai takwa itu para ulama berkata perlu ada empat sifat yang terletak pada huruf-huruf yang terletakkan atau di gabungkan menjadi timbang takwa. Lebah tersebut tak, qaf, waw dan alif. Tak, waw, waw dan alif. Maka ada sifat huruf hurufkah itu. para ulama' perkataan mesti ada pada orang yang nak mencapai takwa itu sifat taubat. Mesti ada pada orang yang nak mencapai darjah takwa itu sifat taubat. Sebab taubat ada merujukkan satu sifat yang berisyarat prasyarat untuk seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang itu dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pintu yang pertama dia kena tempuh lepas daripada al-ain itu adalah taubat. Kalau kita tengok ayat al-Hujurat ayat 13, Imam Ghazali rahimallahu taala bila telah menetapkan gunung taubat untuk melumpuhkan gunung yang itu. Lepas daripada gunung itu. Lepas daripada sungai itu dia, dia kena bertaubat. Bila kita kena faham, kita kena tahu 10 la adam fatu'u wa qadiru khatayi la Setiap anak adam itu itu. Setiap anak alamat itu itu dan Sebaik-baik orang manusia itu ada orang yang memohon dan Allah Subhanahu Wataala. Inna Allah sabbut wa habun makota Allah Taala sangat mencintai orang yang bertaubat dan juga sangat mencintai orang yang berdakwah. Jadi di sini dalam kes kesalahan saya tu dalam hal ini, bagaimana orang itu ingin mendapat dan ataupun dapat bertanggkat itu? Yang Allah sebut dalam Quran innal akramakum indallahi atqakum, maksudnya tempat yang paling tinggi di sisi Allah Taala itu Allah orang yang paling bertakwa. Untuk dapat kepada takwa itu, perkara yang pertama yang kita kena buat adalah bertaubat kepada Allah. Tubu ila Allah atubatu nasuha. Naklah kamu bertaubat dalam keadaan taubat nasuha. Dalam keadaan taubat yang benar-benar. Dalam keadaan taubat yang memecahkan hati. Sebab istilah kawabat itu adlan amut tawbah Penyesalan itu taubat, Penyesalan yang benar-benar kepada Allah SWT Dan sebenarnya kawabat merupakan satu perkara yang Kalau kita lihat Sangat hebat Kerana dia boleh menghapuskan seluruh dosa Hatta gunungan dosa yang kita nak hadapkan kepada Allah Taala Yang Allah Taala yang rahmat dan khasih sayangnya Yang seluas langit Dapat mengampunkan dosa-dosa manusia yang Banyak bagi manusia itu Pernah saya ceritakan untuk sejarah sahabat so, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sebelum bertemu dengan Nabi beliau berjumpa dengan Saidina Umar. Saya pada Saidina Umar, "Hai Umar, apakah kamu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dia berkata, "Apa?" Dikatakan di waktu itu, Berkatalah Lelaki ini akhirnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun bawa lelaki ini untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lelaki ini menangis. Dalam keadaan lelaki ini dalam keadaan yang tak terurus. Maka di waktu lelaki bertemu dengan Nabi SAW, yes hmm. Nabi SAW bertanya kepada, lelaki ini apa yang terjadi kepada kamu? Apa yang membuatkan kamu dalam tak demikian? Maka di waktu ini berkata lelaki ini, Ya Rasulullah, kalau aku melasukkan satu dosa yang besar, bolehkah Allah SWT ampun ke aku? Maka di waktu itu, kata Nabi Alaihi Wasallam, Allah Taala maha pun lagi mahafum ya. Walaupun dosa kamu sesuai gunung berdepan dengan Allah SWT yang terbang, yang pasti akan ampunkan dosa kamu. Tapi laki ini kata, Ya Rasulullah, dosa aku terosak. Dosa aku terlalu besar. Maka kata Nabi Syarikat, aku ceritakan kepada aku, aku dosa aku. Maka di waktu itu, laki ini pun ceritalah, Ya Rasulullah, tugasku adalah ada seorang melalui kubur. Dan dosa aku, aku ni dali yuk, kubur orang, lepas aku kebunikan dia, di siang hari di malam hari aku akan kubur balik kubur itu semua. Dan aku akan ambil kain dan aku akan curi kain kapan itu aku basuh kembali dan aku akan tanam ini. aku basuh kembali dan kalau ada orang meninggal pada esok-esok hari ni pada, pada minggu yang setahir aku akan jual balik kain kapan ni jadi ya, semua orang tu tak nak letak lah tu kalau kata cik tak nak tapi itu dosa tahu tak lah tapi kata lelaki ni bukan ya isteri aku ni pula pernah satu ketiga tak berapa lama sebelum ini. Bilamana aku buat kerja aku Aku duit dan dapat pada banyak-banyak yang koko bumi kan? Satu ketika hmm hmm dia. <tik> Ingat jin mana dekat aku <tik> Baik, satu ketika di waktu aku menguruskan Jenazah Satu orang Anak Perempuan kepada orang-orang Dibawa kepada ku Untuk aku gali Kubur Setelah dikesaikan Mayatnya Jenazah Lalu aku gali kubur Dan di waktu Aku lihat Jenazahnya itu dikebumikan Aku tengok wajahnya termikantik Mana seumpama orang yang masih hidup Lalu pada malam hari ini Ya Rasulullah Aku gali semula Kubur itu Lalu bila mana aku lihat wajah ni, perempuan ni yang cantik Aku ambil saya yang cepat Pada perempuan awal aku hanya ingin mencerit saya Tetapi bila aku lihat wajah wanita ini tak tumpah macam orang yang masih hidup Lalu di waktu itu Nasuhku bergera ya Rasulullah Apa aku buat ya Rasulullah? Aku zinai wanita Aku zinai wanita yang kuah mirim ayat ini ya Rasulullah Ketika itu wajah Nabi SAW Nabi dahulu tak pandang lagi Besar ya Rasulullah Maka tiba-tiba dia berkata, di waktu selepas aku mendinai ini, tiba-tiba mata dia terbuka. Dan tiba-tiba juga tangan dia wajahku. Aku terkejut. Lalu melihat mayat ini. Dan mayat itu berkata, tepat memandang wajahku. Dia berkata kepada aku, hai kamu dalam kejam yang berjalan. Sanggup kamu biarkan aku dalam keadaan tidak berpakaian dan berjunuk untuk bertemu dengan Allah. Dia kata, ya Rasulullah, di waktu itu hampir luruh, longai luruh anggota aku hampir nuruh hatiku, Ya Rasulullah lalu aku sempurnakan ia ni kembali aku kebumikan ia ni kembali, dan selepas daripada itu hidupku tak tenang, kerana aku fikir dan aku terkenalkan dosaku yang terlalu besar dan terlalu banyak, Ya Rasulullah maka di waktu itu berkata Nabi, wahai lelaki kau pergi je lah kita menjawab, Ya Rasulullah apakah hukuman untuk aku? bagaimana mungkin Allah taklah ampunkan aku, Ya Rasulullah Nabi kata, kau pergi waktu ya. ini apa? Kalau Rasulullah dah tua pun, Sebab dia tak ada lagi kemaafan buat lagi. Umar kata, ya Rasulullah. Apa yang patut ku buat, Ya Rasulullah. Umar fikir nak lah, tak sedang saja. Nak pancung je lelaki lah, dia. Nabi okay. ya, SAW. Nabi SAW. Nabi SAW. Nabi SAW dua kali, tiga kali sebut pergi. Dia pergi. Dia pergi dari situ dalam keadaan yang tak terurus. Dalam keadaan yang terlalu buntu pemikiran. Kenapa kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tak terima apa tah lagi Allah Taala. Allah Nabi SAW, tak terima. Nabi SAW, dia pun pergi kepada bapa. Di waktu itu beliau hanya mengharapkan satu sahaja. Harapan beliau hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW, Allah tak berdoa. Dengan istighfar kepada Allah, memanggil Allah, merayu kepada Allah berhari hari dia tak ada. Hanya mengharapkan goda taubat dia saja sampai ke tahap bahaya. Sebab lelaki ini keadaan yang terlalu lemah dan mulai sahabat tengok, sahabat biarkan kak nanti biarkan. Sahabat begitu sebab ada apa nak tengok lagi biarkan, dia. Lagi nak pergi jauh, sampai ke. Sampai dah meninggal, sampai hampir mati lelaki ini kerana dekat makan. Pertama Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh meminta ampun dengan Allah ke jiwa sungguh ayat. Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalumu an fudahum la yadhkurullah fastawtaru bidhunhum wama ya'ti rasuluhu ba'idullah tuhun ayat tasbis maka di waktu itu dengar duwon saja ayat ini wal ladzina idza fa'alu fahishatan dan mereka merasa yang melakukan dosa kepada Allah taala dan maksiat yang besar kepada Allah subhanahu Allah lalu Allah afulkan mereka Karena sesungguhnya berapa lagi yang mesti nak minta ampun melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di waktu itu Nabi SAW panggil para sahabat dan minta lelaki ini dibawakan kepada Nabi. Untuk disampaikan berita gembira kepada lelaki ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa. Maka bila dibawa lelaki ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan kepada sesungguhnya Allah telah kembali kepada lelaki ini dan ketika mana Nabi SAW menghantar Amr, Nabi SAW memakai surat. Hasta membaca, hingga turun maktabah, kala waktu Almu, takkan ada cerita kita. sudah nabi Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam, maka diwaktu itu Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam punya dalaki ini telah meninggal dunia dan cerita, tadi adalah cerita yang terakhir dari dalaki ini. Karena itu, karena sesungguhnya beliau takut semua-sungguh untuk berpatah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hal ini kalau kita lihat, orang yang semua punya berpatah Allah Subhanahu Wa Taala, besar bagaimana, Sekalipun Allah Taala beri akhirnya. Memang ada Al-Quran yang buatkan sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa melakukan syirik. Itu pun para ulama bahas. Ulama bahas sesungguhnya syirik itu kalau dia masih lewatkan kesyirikan. Tapi kalau dia syirik. Dia murtaz seumpamanya. Kemudian dia sedar kembali. Dia dapat balik hidayah. Dia bertawabat Allah Ta'ala khatiat dan ampunnya. Lalu nah, dalam hal ini pintu taubat Allah Ta'ala sisi kata terbuka buat sesiapa sahaja yang ingin mengambil keampunan dan Mendapatkan kerabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk mendapat takwa. Perkara yang pertama selalu yang kita kena lalui adalah Taubat Kita kena bertaubat buat Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan Allah subhanahu kita ini Bertaubat buat dengan taubat yang sungguh-sungguh Maka para ulama berkata bagaimana pula Untuk mendapat taubat yang sesungguhnya? Sedangkan kalian Kita berat dalam bulan Ramadhan Bulan-bulan semua seorang katakan Yang kita sebut tadilah hadith Nabi SAW Ini mengatakan Ru'ahu wa hu maafirah yang awal-awal ni ala usman Pertengahannya ala hilang za'abunan Memang bulan ni bulan za'abunan Kita kena ambil seluruh Peluang yang ada pada kita pada hari ini Untuk kita berkawab dengan Allah Dengan memenuhi syarat-syarat Pertama, kata para ulama Kata Imam Baza'li Taala Allah SWT ta Pertama sekali, untuk kita berkawab dengan Allah SWT Dan kita kena menyesal sesuatu. Dan menyesal ni bukan macam menyesal Menyesal macam yang boleh belajar okay menyesal itu misal dalam keadaan yang kita nak buat, yang akan asal memanglah untuk kita nak makan, dia tak, tak makan tak. tapi bila boleh kita limpa balik kita mula nak makan balik jadi taubat yang sebenarnya taubat yang sebagai mana kata para orang pecah hati dia pecah hati kena-kata malu dengan Allah Subhanahu SWT dan hanya untuk mendapatkan peradaan Allah Subhanahu SWT jadi ini pertama sekali yang mesti kita lalui untuk kita merasakan taubat yang sempurna yang kedua, lepas kita menyesal yang kedua kita hentikan perbuatan jahat kita, maksiat kita. Atematik kita mesti. Eh, kalau katalah kita ada dosa-dosa kita yang kita buat, kita nak beristighfar ataupun nak bertaubat kepada Bila mana bertaubat tu mesti kita hentikan dosa kita tu secara asli. Waktu itu juga kita henti jangan tunggu esok, jangan dulu. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu bila mana kita akan mati. Eh, bila mana kita akan mati. Dan kita takut bila masa kita bertawak, dalam bahasa azam sama kita masih lagi ulang-ulang dosa kita tersebut. Kita takut, takut, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mempermain-mainkan janji dan sumpah kita dengan Allah SWT. Jadi, berhenti daripada maksudkan maksyat. Yang ketiga, jangan ada azam. Untuk kita ulang balik maksyat tersebut. Dan kita ada azam untuk ulang balik maksyat tersebut. Dalam bahasa kata yang lain, kita benci tengok dosa tersebut. Sampaikan yang kita sebutkan Seumpama kamu benci untuk dimasukkan kamu ke nama Tuhan. Begitulah kita dalam kata-kata yang nak baca, kita mesti benci. Tempat kita irimi kejahatan kita itu yang telah kita lakukan itu dengan kebaikan. Kita teririmi kejahatan kita itu dengan kebaikan. Itu hasan atau tampuran. Naklah kamu itu mengikuti. Kejahatan yang telah kamu buat itu dengan kebaikan ya. Jadi kerana itu dalam hal ini Dia sebutkan ada tambahan syaratnya oleh para ulama Di samping dia kejahatan itu dengan kebaikan Dia kena bercampur Bercampur ataupun dia kena Duduk bersama dengan orang-orang yang alim Ataupun orang-orang yang adil Orang yang baik Dan juga orang ahli ibadah orang yang berilmu Sebab kita takut ya. Kalau mana dia itu tidak duduk Ataupun dia bercampur dengan orang-orang yang tidak baik kita kufi dia akan mengulangi balik persoalan. Sebab ada hadis menyebutkan dinul mar'i ala dinil halili. Maksudnya, akan setiap itu mengikut di atas dasar agama kawan-kawan. Kalau dalam hal ini dalam sekalian, pernah satu itu seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Dia bertanya kepada seorang alim. Kita tanya berulama, kita tanya kepada seorang alim. Tapi dalam hal-hal agama -hal ini kita tanya alim, kita tanya alim. Ya. Yeah? Habib ini beribadah, ahli ibadah Kadang-kadang dia tak tahu sangat Soal-soal eh? turun, soal-soal khilaf Soal-soal hal-hal yang berkaitan dengan usaha eh? adama So, orang yang telah membunuh 99 orang Dia bertemu dengan seorang Habib Dan dia tanya kepada Habib ini, Oh hai tuan, saya ni Berdosa kepada Allah Subhanahu subhanallah Jadi, Habib ini kata, dosa siapa kamu buat Saya bunuh orang Banyak-banyak perhubungan orang Lelaki dia kata 99 orang Boleh tak Allah Taala ampunkan tadi Maka di waktu itu berkatalah abid ini Kalau ikut Al-Quran Satu orang jika membunuh, Allah kamu bunuh Seluruh manusia yang berada di atas muka bumi Jadi kalau 99 orang muka kamu telah membunuh 99 Bumi Membunuh orang yang berada di 99 bumi Ush ini memang belakang, kali <talk themselves> banyak, ini. banyak. Ini kali je dah tiba-banyak Itu kira abid lah Abid ini kira kali-kali, maya yang berpuluh tujuh Kali-kira dia ajar Itu kalau seorang, kalau sepuluh orang berapa Kalau sepuluh orang berapa, kalau sepuluh orang berapa Haa, dia tak pun, itu Abid. Ya. Dia nak letakkan cakap Allah, dia nak cakap Allah juga. Jadi, dia tanya kalau dia cakap Abid. Dan Abid dia kata, memang tak ada lah. Allah Taala tak masalah. Dosa yang dia buat itu tak berusah. 99 orang. Dia bunuh. Memang tak ada. Dia kata, tak ada. Takkan Allah Taala tak maaf, lelaki tak ada maaf, jangan. Abid dia kata, dia sayang macam orang. Oh, macam akulah, yang baik-baik saya sayang. Kamu tak sayang? Lalu, lelaki yang bunuh orang itu, dia tengok Abid ni, eh, satu macam dia baksanya program. Tinggal apa nak buat? Dan memang jadi kebetulan ni panas banget. Bila mana dia panas banget dia akan dekat pertama ni kamu. Nak tak baik bagi paksinya. Ya. Bila mana lelaki ni marah dan lalu bunuh si adik ni. Cukup 100 orang dia. Tak lama kemudian dia rasa bersalah. Dia kata ish. Kata buanglah membunuh. Akhirnya dia bertemu dengan pak ni. Pak boleh pak wale. Tapi dia pak ni dia kata ya Alim, wahai tuan saya ini banyak dosa. Boleh tak Allah Ta'ala ampunkan saya? Oh, Alim tanya dosa apa? Saya mesti seluruh bunuh orang. Berapa banyaklah kamu bunuh. Saya dah bunuh. Sehantar orang. Yang ke itu baru saja tadi. Saya bunuh. Masih boleh tak Allah Ta'ala ampunkan saya? Kalau kata si Alim, walaupun dosa kamu itu sebesar bunuh, rahmat Allah Ta'ala itu seluas lagi. Kamu minta ampun saya Allah Ta'ala. Kamu minta ampun saja dengan Allah subhanahu Ta'ala, dan kamu kena balik perbuatan maksiat kamu. Dia terangkan cara-cara taubat. Lalu ketika kata ada masih kekal lagi peluang untuk aku untuk bertaubat, melainkan seale ini masih terbuka lagi kita taubat saking pun tidak sampai kepada tingkat taubatul maut. Lagi jauh mu tidak sampai taubat, lagi matahari tidak keluar kita barat. Batu dia waktu lagi katanya ani tunjukkan kepadamu macam mana cara nak bertaubat. Seale tunjuk caranya macam mana nak dan tambahan alauni bila kalau kamu nak tobat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala kamu jangan duduk kat sini. Kamu kena cari tempat yang jauh. Bumi sana tu ada satu perkampungan orang orang yang ahli ibadat. Lalu si Ali itu di tempat ha, itu. Nah, cakitlah kalau ada tempat macam ni yang ada orang yang kat tempat itu ahli ibadat apa pun sebagainya. Nah, ha, pergilah ke Kelantan ke, pergilah ke Terengganu ke, ke, Kedah ke ke mana ke. Ha, kamu pergi kat sana duduk, kat sana jangan diam, jadi orang baru. Bila kamu bertaubat, dukuhlah seluruh untuk kamu dan jadi orang yang baru satu di waktu itu lelaki itu jalan belum lagi dia melakukan ketaatan kepada Allah belum lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia baru hanya berjalan untuk pergi ke tempat yang ditunjuk oleh orang alim sampai di tengah jalan sampai di tengah jalan tiba-tiba dia mati bila dia meninggal naptu di dia itu dua malaikat satu malaikat azab satu lagi malaikat Yang malaikat azab kata ini aku punya yang ini aku punya Lelaki ni disebabkan dosa ni yang terlalu banyak Memang dia tu cara untuk aku Untuk aku lempaskan dalam aku Malaikat Ahmad tak, Dia ada cita cita untuk dia buat Ini hak Akhirnya dua malaikat ni berbalap Dan keputusan kembali kepada Allah Dua ni Malaikat ni menuju kepada Allah SWT Dan hanya Allah SWT Bagaimana kerusakan Maka dia orang minta Allah Katakan, kamu sini Jengkalkan dengan Jengkalan kamu Mana yang lebih dekat Sama ada dekatnya itu Kepada tempat orang Ahli ibadah kampung, ahli ibadah yang dia nak pergi Ataupun uh, Dekat daripada Tempat dia mula bertolak Di waktu dia nak pergi ke tempat tersebut Maka bila didikan Lebih sehasta dekatnya Ke kampung Tempat orang-orang beribadah Yang ditujuki oleh orang orang ahli -ibadah. Maka di waktu itu kata Allah Ta'ala Laki ini kebindahan, kepunyaan Malaikat Rasul Jadi bukan itu hal ini Tidak ada syaratnya yang tempat tadi kita sebut Dia nak kena ikuti kebaikan itu dengan Dia nak kena ikuti kejahatan itu dengan kebaikan Ada syarat sama itu Dia kena berkawan Dia kena bersahabat dengan orang-orang yang baik Sebab biasalah kita ni kadang-kadang Nak buat baik Nak buat baik Contoh ada seorang nak muntik saya Nak muntik beropo. Memang nak muntik beropo lah. Dia jumpa kawan dia. Kawan dia ulur ni. Dia, dia tak nak nak pula muntik dah. Alah bukan kau ni Dah 10 kali aku dengar rama ni hmm. lah. Nak tak nak dia pun ambil juga lah selatang. Haa selatang. Dua batang. Dua batang, batang, batang, batang, batang. Nampak? Bila jumpa kawan-kawan yang macam tu. Bukan kata kita tolak pun tak. Tapi jangan kita banyakkan pertahuan dengan orang-orang yang masih lagi dalam keadaan yang demikian. Kalau kita nak jadi balik. Ingat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar mai ala din al-qanuni. Agama Islam itu di atas agama sebatang. Jadi katulah hal ini Syaratnya yang keempat selain daripada mengikuti kegiatan dengan kebaikan dia kena duduk bersama-sama orang baik dan juga orang alim ahli ibadah soleh. Baik, yang kelima untuk kita bertaubat. Allah Subhanahu wa kita kena minta halal seluruh hak kita yang kalau anda kata hak tersebut menjadi hak manusia. Hak kita dengan Allah taklah, tak nak masalah. Mudah Allah mengampunkan kita. Tapi kalau hak kita itu ada kaitan dengan manusia. Ada kaitan dengan manusia, ah ini maka -mak. Sebab bila ada kaitan dengan manusia, Masya Allah. Manusia ini banyak dakwa-dakwa ini nanti. Bukan saja di dunia. Nanti kak harap pun manusia di atas itu. Jadi kalau itulah hal ini, kita kena minta halal Kalau ada Indah kata benda yang kita ambil itu Yang kita tak itu Yang ada kaitan dengan hak muslim Nah contoh, Kalau kita tak cakap Tak seorang tu dia ya, Eh Bahaya Ataupun dia Pasir Ataupun dia itu dan inilah Kita umpat dia Kita fitnah dia ya, eh? Jangan tunggu raya dia Raya pun Kadang-kadang kita Secara apa Secara Pukal dia kita minta ampun kan Tak maaf kawan orang Kauan-kauan Apa benda kauan koso kosong kita pun tak tahu Eh apa yang kosong-kosong kita pun tak tahu Kalau kawan kita kata tak kosong-kosong Tak boleh Apa yang kau cerita pasal Ah ha, Kita nak cerita Aku ngumpak kau, yeah? kau ini Kau ni gemuk Kau ini Kau itu Kau itu ha, Kita perlu sebut satu-satu Kalau kawan kita terminta orang nak kita minta maaf ke Dia minta kita untuk cerita yeah? ha, Jadi jangan jadi sebab lah Hari ini nanti panjang lah pula kan Orang-orang nak minta maaf dengan kita lah pula Dia cakap begitu Saya so, baiknya kita minta Kita ampun lah Tapi Kita sebagai orang yang berdosa Kalau diminta untuk kita itu detailkan dosa kita Kita kena detail Begitu juga kita nak minta apa dengan Allah SWT Kita nak minta apa dengan Kita kena detail Jangan minta Ya Allah SWT ampun ke dalam dosa tu Bukan Allah Taala tak tahu Allah Taala maha mengetahui Tetapi di antara adat kita dengan Allah SWT Bila kita nak minta apa dengan Allah SWT Kita kena detail Kala suatu Tuan Umar RA Dia catit dosa ni Walaupun kadang-kadang bukan dosa Kadang-kadang benda tu khilaful Allah. Benda yang menyalahi yang pertama Dia akan catit. Dan bila dia Nak minta ampun dengan Allah SWT buku ketika itu di tangan kanan kiri dan cemerti di tangan kanan dia termasuk sesuatu dan minta ampun kepada Allah dia akan lipas dia punya badan dia akan lipas badannya sampai disebutkan cerita pun Nabi ketika mana Said Umar radhiyallahu anhu Jenazah ni untuk dikebumikan maka dilihat di belakang badannya itu penuh dengan kesan-kesan pukulat -kesan daripada cemerti yang dipukul sendiri ketika kemar di Baghdad jadi kita kena detail nak Allah Subhanahu kita kena cuba satu-satu dosa kita Sebab kadang-kadang ada benda yang Timpul kat kita, bala timpul kat kita Yang kita rasa, eh, soalan benar-benar Padahal, tak ada apa-apalah kita dengan manusia Dengan Allah SWT Mungkin dosa-dosa yang kita minta dengan Allah SWT Tak kita detailkan, jadi kita kena detailkan Allah, Kita kena minta kita detail, itu adab kita dengan Allah SWT Jadi itu kaedahnya Untuk kita bertambah dengan Tawabat yang bersama-sama Jadi itu Taw yang bertambah eh? Allah sebut La'allakum tattakun agar kamu itu bertakwa dengan kuasa ini maka untuk mencapai darjah takwa, sawah itu yang pertama, sawah baik yang kedua kalimah oh eh. pertama tak yang kedua, oh baik, oh konaah yeah. ya konaah apa itu konaah konaah ini ertinya berpada-pada dengan dunia Nabi SAW dalam sebuah hadis yang menunggu Al-Qa'na'ah Qa'na'ah itu adalah satu perbandaraan Yang tidak akan musnah Satu perbandaraan yang tidak akan Habis-habis Orang yang ada Qa'na'ah ini Seolah-olah dia macam memperoleh sebuah serajah Kenapa? Apa yang ada kat cukuplah, syukur Tak perlu apa lagi lah ha, Ini Qa'na'ah Jadi bila mana kita dalam puasa ni ha, Ini latih kita Qa'na'ah Cukup dengan apa yang ada Eh? Cukup dengan apa yang ada Tak biasalah Lama-lama buah ni nak ragu kereta baru Langsik baru, sofak baru Bini baru eh? Macam yang terbaru Jadi Bila mana kita dalam takdan berpuasa ini, Sebenarnya Allah nak latih kita Untuk bersifat dengan sifat Qana'ah ataupun zuhur Sebab bila mana kita Qana'ah Maka di waktu itu kita hanya cukup Dengan apa yang ada Tidak membagi bagi Termasuk dalam hal ini Bila ya, mana kita nak bermutus eh, Cukup apa yang ada Jadar mana boleh Menguruskan kita ibadah dengan Allah Subhanahu SWT Cukup Jangan kata kita membagi Sinyatan ha, Makan Dalam masa kita buka puasa itu Mengalahkan Mengalahkan makan kita Waktu kita tak puasa dan pazit Memang pedas Atau Kodok dan semuanya Jamak eh, Bukan kata, kata Kodok dia jamak lagi eh. Jadi kadang dalam hal ini Kita kena Sifat panah baik Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi. Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an alqabalkal kun waran takun a'badan nas wa takun asqal an nas. Dan nah, menyebutkan Sesungguhnya hendaklah kamu itu dalam keadaan yang wara dalam keadaan yang wara jaga akan soal halal haram kamu jaga agama kamu. Maka kamu akan menjadi sebaik baik mengabdan Allah -na, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang makan menjadi seambil abit manusia, dan nafkah kamu itu nolak dengan kenaah, kani'an, takun al-sukarnas maka kamu akan menjadi sesyukur-syukur manusia. Jadi kita menyambut bulan puasa ini yang sebenarnya, menyambut ramadan ini yang sebenarnya ini satu kesyukuran yang Allah tak nak bagi kepada kita sebab satu benda yang memang Allah tak bagi kelebihannya pada umat-umat terdahulu, yang Allah bagi kepada kita kelebihan umat lebih sebab akan antara lebih banyak di antaranya ni puasa ini. Jadi kita syukur kepada Allah karena. Kenapa? Dan memberikan kita peradilan bulan yang penuh rahmat Penuh barasah Penuh lafira Dan juga terdapat pelatasan Api api neraka Dan jenis akhir bulan ini Jadi kalau tu dalam hari ini Dalam bulan puasa ini Allah Ta'ala sebut La'alakum tak sakul Qaf Pada tak Lepas tak dari Qaf Qana'ah okay? Kita bersifat dengan sifat suhut Latih diri kita dengan sifat suhut Dalam nah, sekitaran kalau kita tengok okay? Sifat Qana'ah suhut ni Nak bandingkan dengan orang-orang yang agama lain Malu kita Sampai ke Imam Ghabali pernah Membandingkan Sikap zuhut dan berjaga malam Umat kita ini dengan umat Umat yang lain, agama yang lain Yang kalau kita tengok rahsia terakhir hindu Duduk di malam hari Berjaga dia, kadang-kadang bertakur dia 40 hari, 40 malam, tak makan, tak minum Singalkan segala-galanya Sedangkan apa yang mereka buat itu adalah merupakan Ketua kebatilan ke Imam Ghazali yang membahas ta Pernah tak kita dalam keadaan Hal kita sekarang ini Dalam keadaan kehidupan kita sekarang ini yang kita nak keluar ke jalan Allah Subhanahuwataala selama beberapa hari untuk berda'ah orang-orang. Jadi kita tak boleh. Tak boleh tinggal kat sana. Oh. Kita mahu terlekat hasil kita dengan urusan kita dan sebagainya. Tapi itu benar-benar yang mesti kita latih pada diri kita. Dan kita kena didik diri kita untuk kita mendapatkan qanaah. Seluruh bidang kali ini adalah untuk satu pengajaran yang Allah Taala ajar kepada kita. Jadi qanaah itu qanaah berpada-pada jangan aku yang ada. Baik, untuk kita mendidik diri kita untuk qanaah Para ulama' berkata, dia bermula dengan hati. Dia bermula dengan hati. Eh? Hati kita ni, kita kena kurangkan. Sesuatu yang menjadi kelebihan pada kita. Saya pernah bertanya dengan satu orang kawan-kawan, bertanya, bertanya tentang macam mana hak kawana'af ni dengan yang biasa ni. Dia pernah menjawab, beginilah. Allah tak nak berkirman. Kulu wa syurabu wa la tufiq. Kamu makanlah Kamu minumlah Tapi dengan kamu lebih-lebih Kita -lebih. cakap macam mana Lebih-lebih Kita nak tahu Hak zuhud Pana'ah ni Dengan hak lebih-lebih Dia kata macam ni lah. Kan? Kalau kamu minum air Kalau kamu minum air Cukup dengan air masak tu Kamu hilangkan haus Itu dah kira Tahap yang Dah ni Dah ni Dah ni Itu pun dah cukup Kalau kamu tambah milu Kalau kamu tambah kirak Manis yang manis itu tak perlu sangat untuk kamu, Cuma lebih sepihnya. Maka itu termasuk dalam pembelajaran. Saya kata Allah. Kita minum. Ya, kopi, teh, milu. Lagi kopi. Ya, tengah hari teh. Petang, milu. Malam, tahapul lagi. Ya. Ha, teh tarik pelangi lagi. So, Neslo macam-macam. Lebih sikitnya daripada apa yang boleh menyebabkan yang, yang Lebih sikitnya daripada keperluan kamu Yang kalau kamu dapat hajat tersebut Kamu boleh Kamu boleh hidup Yang lebih itu, bikin lebih Itu dah dikira tak tersebut Itu dah dikira tak terletak kata. Oh saya tak terbuka Tapi kalau fikir-fikir balik Tunggu tu dia tak utut Gula saya upam Kalau lebih manis dia Dia pembelajaran. Kurangkan ula Kurangkan perasa Sekarang ni pula Macam-macam isu timur, Perasa daripada itu Daripada ini Takut kita binom tak kan ha. Bayangkan Macam mana Keadaan yang Setatuknya kita Harui lah Di depan kita Jadi Qana'ah ni yang sebenarnya Dia bermula pada hati. Jadi macam mana kita nak Macam mana kita nak kawan Maka kita kena Kita kena luruskan Nanti kita dengan Allah Dan dan akhirat. Nampakkan hak Akhara Nak hidup secara qana'ah Nak hidup secara zuhud Hati kita mesti dipenuhi dengan cinta kepada Allah Taala dan juga cinta ke kampung akra, ha. cinta kepada Allah Swala Taala dan juga balik cinta kepada, kepada ha. niat syurga dan niat mak Baru kita akan rasa dunia ini sebagai sesuatu yang tidak ada maknanya. Ha. Kita berjalan di atas bumbung bumbung bumi ini sebagai abdil salim, sebagai orang yang hanya melalukan dunia ini untuk apa? Untuk sampai kepada akra. Baru kan kita kenal pakai dunia ini jiba. Adunah jiba tu, walau pun Dunia ini adalah perkara bangkai dan penuntut-penuntutnya adalah merupakan anjing baru kita akan dapat untuk merasai kemanisan yang dikatakan korang dan kita akan Alhamdulillah Allah bagi pada kita Ramadan Allah bagi kita satu bulan untuk kita latih tak makan, tak minum walaupun ya kita nak makan, nak minum tapi kita kena faham bila mana kita latih supaya tak makan, tak minum pada siang hari di malam hari jangan kita kotak dan jama' jadi berpada-pada sebab siang dan tak boleh mengam. Jadi malam tu berpada-pada. Kadar mana yang diperlukan dari badan kita untuk kita ambil gula, kita ambil lah. Jangan kita lebih-lebih pula. Okay. Jadi di sini, kalau kita tengokkan, melatih diri kita untuk kita Dan ini adalah kelebihan ya Allah ta'bah. Allah ta'bah bagi pada orang yang berhormos. Baik. Tuqoh yang tipah yang kerajaan takwa. Ta-qoh. Kemudian, waw. Na'allakum tas ta'bah dalam kalimat takwa, taqwa pokok paling baik. Yang ketiga sifat untuk seseorang itu sampai ke darjat takwa ialah warah. Dia mesti ada wara'. Pernah satu ketika Imam Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Imam Syafi'i. Sama saja tadi pernah guru dengan Imam Ali karramallahu Dia tanya kepada Hasan al-Basri. Apa yang boleh menjaga agama? Dan apa yang boleh merosakkan agama? Apa yang boleh menjaga agama? Malang cakap Imam al-Masak al-Bahri menjaga agama itu adalah warak Dan yang merosakkan agama itu adalah Tawbah Dua perkara ini kita kena Sentiasa tengok dan sentiasa kita lihat Sebab kalau ada satu Sifat ini yang kita katakan Warak tadi, dia dapat menjaga agama tapi kalau ada tamak pada diri kita, maka dia akan dapat merosakkan agama. Sebab bila cepat tamak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Akhir Zaman, zaman sekarang ya bi di aqwamun dinahum di arab dinah dunia. Akan ada banyak manusia ni kaum-kaum yang menjual agama kerana mata benda dunia yang sedikit. Banyak sekarang okay. Orang menjual mata Orang menjual agama kerana mata dunia yang sedikit. Okay. Orang nak masuk syurga kau okey. Padahal itu tu Sikit, jadi apa? Tak banyak pun, lebih lebih pun beberapa ibu je. Tapi sanggup mengendakan agama, sanggup mengendakan maruah kita dalam kita nak mendapatkan agama mendapatkan dunia yang sedikit baik. Warok. Apa itu warok? Warok ialah kita menjaga agama dengan adab yang halus. Kita menjaga agama ini dengan adat yang hadis. Dalam perkataan yang lain, warak ini menjaga soal halal ke haram. Yang Nabi Su'an so sebut dalam hadis, Nabi kata, Al-halalubayyinu wa haramubayyinu. Haram itu jelas. Ya? Halal itu pun jelas. Wa bainahuma umurun mushta Yang di antara keduanya itu, terdapat satu hal yang dikatakan subahat. Hal Nak dengar? Man waqa'ati subahat waqa'ati al-haram. Siapa yang duduk kat subahat? Dia duduk kat tempat yang haram. Ini masalah. Sebab, masalah duduk kat syubahat ini, dia menghantar yang haram. Maka perkara ini yang kita kena, kena belajar. Man wak'a syubahat, wak'a haram. Yang mana kalau kita hindarkan syubahat ini, kata Nabi SAW, ya, maka akan terliharalah. Agamanya dia juga amalwa. Jadi, bila kata soal nak mandi ke dalam kuasa, kita kenapa? Imam Ghazali RA, Allah SWT, telah membahagikan puasa itu kepada tiga orang Satu puasa orang Yang kedua Puasa orang Yang soleh, Yang ketiga puasa orang yang mukarrab. Jadi kita nak tengok puasa yang kedua dan ketiga Sebab puasa orang orang Ialah puasa yang hanya sekadar mengajar pahlawan Yang itu pun ganda-ganda Tak dapat pun juga ya, Kata Nabi SAW Kam min sura'imin layta lahu min syiami Illa ju'olakos kam min qaimin la yantamu min al-ghami ila sahuhata. tidaklah ada ha? berapa ramai orang yang mana berpuasa tidak dapat apa-apa dalam puasanya melainkan nafas dan hal dan berapa ramai orang yang berdiri malam tidak dapat sesuatu daripada qamul lail itu melainkan letih dan letuh jadi kalau kita lihat imam qadalah mufadalah dalam membicarakan waraq khusus dalam soal puasa ini, pertama kali imam qadalah membahagikan Puasa pertama Puasa orang awam Hanya menahan daftar dan dahga Dia jaga itu Hak jaga itu Cuma dalam hal ini Ada lagi kitab-kitab lain Kata orang awam punya puasa Dia puasa biasa jaga, jaga benda lain Maksudnya dia dia dia jaga, jaga Perutnya Dan jaga Cara asasnya dia punya ibadah Yang dikatakan itu, itu puasa orang yang Bukan orang awam lagi Itu puasa orang ati Ada kita senang katakan begitu Itu puasa orang ati Dia puasa macam tak puasa puasa Nah, puasa orang awam, kita dia puasa hanya sekadar mendapat pahala begitu saja. Tak dapat diri dirinya. Tak dapat untuk sampaikan diri itu kepada perikad taqwa. Sebab maklumat daripada puasa itu adalah untuk mendapatkan taqwa. Baik. Puasa orang awam macam mana? Puasa orang awam ialah orang yang hanya menjaga dirinya itu daripada lapar dan takar. Bermula daripada terbit fajar sampailah muruk matahan. Baik. Dalam hari ini dia tak jaga mulutnya. Dia tak jaga mata dia. Dia tak jaga telinga dia. Dia tak jaga mulut dia. Dia tak jaga pemikiran dia. dia, jaga pemikiran dia. Ya. Dia tak jaga dini ini itu dengan ibadah-ibadah yang boleh meningkatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini Nabi menyebutkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata alkan, lima syarat tuk bercerai. Ayat betul-cerai. Al lima perkara yang Nabi Sallallahu menyebut, yang mana dia boleh membatalkan kawin. Yang maksudnya membatalkan puasa ini adalah membatalkan pahala puasa. Pertama, Al-Khizbu. Wal-Ghaibatu, wal-Namimatu, wal-Humusu, wal-Nazurubishyawati. Dan ia menyebutkan lima perkara yang mana kalau kita lakukan, maka dia akan membatalkan pahala puasa. Pertama, berhista. Berhista. Menipu. Berbohong. Yang menipu dan berbohong itu, satu daripada alamat, munafik alamat alamat alamat munafik salah jika aحدث keduba bila benda tu cakap ya betul but yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang batalkan puasa itu mungkar mumpat. mungkar ni pondoklah bla bla bla tu tak ada idea di sisi eh cerita ke cerita jangan bahaya juga kita baca tak salah apa yang mana salah namuk ni kan yang, yang ada cerita pasal orang kita suka bawa cerita tu kan dia tak salah bukan tak fikir Cerita dengan orang, orang ni sekal-sekal yang begini Orang ni sekal-sekal yang begini Kau dekat kat mana? Dalam syarabar dah dekat lah Nyata jelas Oh syarabar tu nyimpulkan Satu saksi yang nyata jelas Dalam perundangan Islam tak boleh pakai kan? Mestilah Pak orang saksi yang adil Baru kita percaya cerita Dekat syarabar je kita tak tahu Baik Yang kedua yang Yang ketiga mengadu gomba okay. Batu api Haa ah. Dua kawan, kawan yang sedang bergaduh Ada uang tengah Dia pergi ke cuapis eh, Cakap orang ni salah Cakap orang ni Baik, yang keempat Sumpah palsu Dan yang kelima Pandangan yang syahat Baik, lima perkara ni Kalau mana kita buat dalam Lomboran Rabah Maka dia boleh membatalkan akan Kuasa kita ya. Baik Untuk sampai ke peringkat masyarakat Kuasa orang soleh, Dia kena jadul semua Dia kena jadul semua mulut kena jaga, mata kena jaga, telinga kena jaga, perbuatan kena jaga, pemikiran itu yang paling penting dijaga. Ya. Sebab nak jaga pemikiran ni masya-Allah bukan nak dia kena disiplinkan dengan al-Quran, disiplin dengan ibadah baru terjaga pemikiran. Sebab pemikiran ni kalau kita tengok dia punya dahsyat, kalau setakat perbuatan, kalau kita sembahyang dia berhenti, tapi pemikiran jahatnya dalam sembahyang macam macam benda dia fikir. Benda maksud kau dia fikir dalam sembahyang? Jahatnya fikir. Kalau tak dididik dengan al-Quran itu. Baik itu jaru orang yang solehnya sampai ke peringkat puasa orang soleh dia kena jaga semua yang Nabi suruh. Jangan dusta. Jangan mengumpat. Jangan menderoboh. Jangan, jangan, jangan sumpah palsu dan jangan memandang sesuatu yang haram daripada daripada sesuatu yang tidak diberlakukan oleh Allah. Nah itu peringkat orang soleh. Peringkat orang mukarrabin, masya-Allah itu seperti adalah ya, peringkat orang mukarrabin puasan itu selain daripada Allah. Ya, dia tolak aku itu selain daripada Allah ini puasa orang Muharram dan dia mencari Ramadan, aku kata bulan Ramadan. Dia mencari malam Lailatul Qadar bukan pada bulan Ramadan tu. Dia tak gila. Dia tak awal tahun ni. Dia tak tak rejak dekat Ramadan, itu orang soleh. Ya. Dia tak awal tahun. ni. puasa mungkinnya komes dengan mungkin dengan puasa Nabi Daud ni. Ya. yang puasa tu terus-terusnya setahun ni boslah dia bukan kedah dia mereka lima hari yang diharamkan. Ada? Karena aku nak bersedia berdepan dengan Rabbul bulan yang Allah Taala mulia kan ini masuk orang yang mereka ini tidak ada satu kepentingan yang lain melainkan hidup-hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala panjang syarahnil maksudlah cukup untuk kita Jika kita nak selang, mudah kita kadang -kadang akan mudah-mudah kita tidak terkambung lah nanti alif yang terakhir taawwul dan alif alif yang klas alif lagi Sesuatu yang menjadi nilaian Allah Ta'ala Di atas ibadahnya yang, yang menjadi nilaian Allah Ta'ala Yang dalam hadis Nabi S.A.W Nabi S.A.W. yang berjubil Apakah yang dia kata ikhlas? Jibril kata, aku pun pernah tanya soalan itu kepada Allah Ta'ala Mahul ikhlas Maka Allah berkata semuanya Ikhlas adalah sesuatu yang aku letakkan Aku taruhkan dalam hati hamba-hambaku yang aku pilih Yang mereka itu menjalankan Laksanakan amal-amal yang aku berikan kemampuan mereka untuk Jadi, ya kelas, itu mengatakan. Jadi ikhlas itu milik Allah Subhanahu wa yang kita tak usaha, tak mampu untuk kita mendapatkan intipatinya melainkan kita hanya mampu untuk berjalan gagah sebab yang memberikan itu ialah ya Allah Subhanahu wa taala. Cukup tak. saya dan pada Allah taala izinkan saya untuk lemah rosu saya ini buat aku yang bismillah li wa lakum laisa almuslimina dan semasa pada masa seterusnya dengan ada taklim apabila yang kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh